Legia Laqueta Lampuch abiatu da. Gaur egun etxaldeetako azken 25 urteetako irabazien bataz besteko egiten da erretreten saria neurtzeko. Horren ordez irabazi handieneko 25 urteak konduan hartzea galdegin du eskuin Kontserbadoreak FNSEA sindikatarren aldarriari segituz. Baina urtero antzeko irabaziak aitortzen dituzten etxalde txipiak ez dira bizikionkiak izanen. Magixo Otatxegi emezako Euskal Mendiko ordezkariak azaltzen dauku Nork irabaziko duen gehien lege aldaketarekin. Sosa nintzen muitztzen uh, duten italde e horiek. Gehiozerree uh, edo edoxirri hazkuntzen, urte batez galtzen alduzu hogoi mila orgo eta beste urtian egnen duzu bergogeita marmila hogo benefizio, eta hori ezeta er eskudeattzea. Hemengo txaldetan gauza lineargo da ururte gusiz, zerbait goiti beti, Bizpa hiru mila hogo goti beti a Pepri berjoveanzira beti, Eta ardura 40.000 euro inguru hortan, beraz ez dutzu? Benefizio handik uh, izaiten al. Sobera unkiak izanen ez diren beste laborariak, erretretan diren emazte laborariak izanen dira. Izan ere, urte zon baitez, legez ezagutuak izan gabe, lan egin ondotik, gizonek baino xaritxipiagoa biltzen dute. Kasu horretan da erraterako, aiziritzeko, ramuntxa zalato. Laborantzen hain intzan, lehenik et edfamilial deitzen zen eta gero ezkonduta xenarenkin, baina emaztek ez zuten pixik. Ukaiten duzu laik erretretako papera, ikusten duzu sumaturtez, zanz aktivite. Hori deia miniten du, zenta laborantxana izan dira emastiak eta aurrak egin dituzte, zanz aktivite. Eta latano eta hamarian, gaikan ukan ginoen retsua, senarenkin hartzia. Eta gioztik gida, beraz, uh, eksploatan agrikol. Frantziako gobernuak eta emezak galde gineik neurria eslitaike 2006 urter arte esarriko onartua baldin bada.